Eh, oain saioa ira holan da da, eh, bigune feministako kidea, eta, bueno, eh, ez dakit, ez eh, Barkatu benetan, itziar eta zaioa benetan-benetan, eh? Osa, barkatu. Noiz zorduta mukatu behar da, hau, zain De xente luizatzu dela, nahiko... Ah, bai. Baila batik, bai, bai. Baina nik uste... Baina, denak eia, pizkoan ekatu taga Eta... Eta, bueno, saiatuko naiz pizkoa laburtzen gaurko prestatu duten hitzartzea. Bueno, ni nire bura aurkeztuko, saioan nahiz, bilgune feministako kidea. Eta, bueno, arratxalde da eskerrik asko antolatzaiei eta zuei, hemen gurien zuten eoteagatik eta maiko kidei ere ba, plazer bat dela hemen eotea eta bueno, ba, gaurko itzartzea hu, sentitu dut asibernula bela, kandela, atiek esan dik, kandela esan ez esan bela eta asinez, bela esaten kandela hu pizten eta haber lortzuten oi Ta, bueno, kandela honekin Egie esan lehenengoaldie da kandela bat piztetela hitzaldi e, baten egie esan etxe askotan e, euki ditu eta amak eman dit kandela gaur etorri delare baiit. Eta bueno, bas, e, kandela honekin osu honekin baba e, irudite zait islaiten dola e, emakumeek, Ba, dantzatu du kandelan bueltan, akelarrekin ditu kandelan bueltan, ongi pasatu du, gure estrategia zitzein du zuen bueltan, eta izan zielako, eta galako, eta izango dielako gaude gu gaur hemen. E, Ango eta hemengo eta, eta zentzu hortan, e, bueno, ba, borrokan gauden feminista eta ekintzaile, guztik ere, bai, nolabait gogoan izatea, e, batez ere, bako olpatzen, erasotzen eta akatzen aizeizkigutelako, eta ba, bertagatik ere, bai, horre, agurreta horre. Eta, eta zuen bueltan ere, irutza zaitelako, bueno, gure etxetako, gaztetxetako, e, sindikatutako, e, unibertsitatetako, espetxetako, e, sukaldetan, E, pixkanaka egostengoa zen irautza delako gurea, irautza feminista eta horregatik has nahi ekonomike hitzartzea e, kandela hau piztuz. Etaono bueno, gaurko e-proposatutako gaia izan da hogeita bat garre hemen den ba, egun bueno, ere ustez, e, Bilgune feministari proposamen ba, e, mugimendu feministan erronka zeindian, Eta ezinbeste, Euskal Herriko, bueno, ba, gure ustez, mugimendu feministan erronkak e, lantzeko orduan, ezinbeste e, gure testu ingurue beitu behar du, hau da, ze, testu ingurutan bizigan, e, naiz asko luzatuko, baina, bueno, bai irutzezait, esaldi baten, e, esan e, laburtun ezakela, Ba, nola baite erritarron, langileon eta batez ere bereziki ba, zerretako sujetuon prekarizazio egoera batek ezagarritzen dola gaur egun gure hiendartea. Eta horri gehituko nioke ere, horren ba, aurren, feministo pres gaudela esateu, baina horrek ere badakar beste aldea eta beste aldea da ba, borroka sozialen kriminalizazio bat ematen nahi dela mugimendu feministaren kuestionamendu bat ere ematen nahi dela inbate esparruetan eta militarizazioa ontituz doala ez gure europako e, jendarte eta herrialdez berdinetan horre hilotzen zaio ere ba, herri aldetako mugak e, ba, iherri eta gotorleku itolarri bilakatzen nahi dela Ikusi besteik ez da horren aurren europar batasunak e, ba orain dela bi egun Turkiakinki sinatudo hitzarmena eta, eta bueno ba, guzti horrek e, ba, beste testu inguru baten jartzen gaito len eh krisi e, ekonomikoa hitz egiten zen horre lotuta guk esatu ez balio krisi baten aurren gaude, zaintza krisi baten aurren gaude, eta hain esan genezak egizateriaren krisi baten aurren ere bagaudela. Eta horrek ere bai behar ditu erantzun e, kolektiboak. Eta, eta esango nuke ba, finen ez nolabait e, testu eta hau laburtzeko ba, polizi gehiago daudela kale iskinetan, eta bomba gehiago sirian, eta gaur egun ja bakeaz ez dela hitzeiten, baizik eta hitzeiten dela segurtasunaz, eta segurtasunaren izena hartzen diela inbat eta hainbat neurrik giza eskubi den e, kontra daudenak eta denak ere elguru bat dutela eta da izua ez urmamitzea eta segurtasuneza e, gure hiendartean errotzea. Eta zehazkan Baina, bueno, honek ze, ze testu ingurutan jartzen gatio ez? Eta jartzen gatio, bueno, bairaldaketan jarduten duen, E, sugetuok feministok bat zein dantzalekutan e, dantzatzea tokatzen zaio eta gure dantzaleku da lur arrakalatu bat eta e, ez egon bat hau da e, nola ere irautzaren paradigma aldaketa baten aurren gaude garaipen ahondie iritsiko den e, egun horren esperantzaren abaitze bat ere bizitzen aiga E, teoria politiko ezkertiar e, estrategia homogeneo heroikorik horik ez da oma iganeen eta guzti horrek, ba, ze eskatzen diu, eta nik esango nuke, batetik eskatzen diula pazientzia Hau da, pazientziaz hausnartzea, e, pentsatzea, eztabaidatzea da e, aurrera behirako pausoak zein izan behar duen Eta beste alde batetik eskatzen diuna da, bairaldaketan jarduten duen sujetu ezber, ezberdinen arteko elkar begiratze bat eta elkarra itortza bateotea. eotea. Eta nolabait elkarrekin eraikitzea garamatza matza e, testu inguru honek. Eta zentzu hortan e, feminismoa eta feminismoak e, apustu desente ditu eskuarten E, feminismoa beti izan da teoria eta praktika uztartu don e, borroka bat, bizitzeko erabat, eta, eta zentzu hortan proiektu politiko e, oso bat, da gaur egun e, feminismoa, eta nolabait proiektu politiko oso horren baitan, edo proiektu politiko horren gerizpen, ez esango nuke diar dugula ba, apustu eta proposamenez berdinek e, gauzatzen. Hortaz, erronkaz baino, itzeingon nuke momentu hontan jara eskuartzen dituen apustuz, zer ja, bagabiltzea aurrea, bagoaz, eta planteatuko nuke lehenengo apustu bada. Bueno, eraldak eta sakon baten aurren aurkitzen ga, E, sistema kapitalista patriarkalak bortxazekarri gatio bizigan egoera ontara eta nik uste e, au, aukera gisa ulertzea dela eskuartzen du lehenengo apustutako bat. Hau da, bizi eredun aldaketa sakon hauen aurren e, aldaketa norabidetzea, aldaketa feminismotik, E, norabidetzea dela daukuna apustu garrantzitsuenetako bat eta sinistea benetan arauek austeko berri sortzeko dun gaitasune. Ez gaitasun indibiduala eta gaitasun e, kolektiboa eta horreatik esateu ba aldaketa honen norabidetzean ba aldaketa feminista izango dela edo edo ez dela izango. E, Bestalde batetik bigarren ejo muga bat edo bigarren apustu bat azpimarratuko nukena da Euskal Herriaren Herriarenburujabetza prozesuari lotutakoa eta e, kasu Euskal Herriaren burujabetza feminista deitzen dioguna. gure ustez e, ba, e, herri honen burujabetza prozesuak, Bide eman behar diulako gure gorputzen jabe izatetik, kolektiboki, nazio, herri burujabe izatea. Hau da, ez dugulako sinisten buru jabetzaren sugetu eta bakar bat daola gaur egun euskal herrin. Euskal estatuari edo nazio aitortzari lotua bakarrik, baizik eta horrek bidelagun izan behar dituela beste prozesu batzuk, zeinetan, herri hontan bizigan sugetu ezberdinok, E, ba zapalkuntzaz sistema ezberdinetatik aske e, izango ganez eta zentzu hortan olabait euskal herritarron anitzon <laughs> ondia ipatu ez dela nahiek eta desioa kontutan hartuko etxon herri bat sortu behar dugulako eta hori prozesu konpartitu bat eh de hortan badaude prozesuan eh urgentziak eta e, ez azkenen tempusak eta bueno guk ere zu lertzen burujabeza prozesu hau non dispertzioak eh bezalako politika bat eh ba gaur egun e, martxan eta mai gainen daukun ez? Hortaz, ba, Euskal Preso eta Ieslarien etxeratzea ere burujabetza prozesu honetan e, aldagai e, nagusienetako bat eta urgenteenetako bat. E, burujabetza prozesuari lotuta da bakearen inguruko e, kontzeptualizazioa eta egitatea eta praktika. eta Hau da, bakeitza entzundu izan du izpideazken urteetan Euskal Herrin, nahiz, eta ja esango nuke, eta asiera aipatu dut e, diskurtso politiko hegemonikoetatik bakeaz baino segurtasunagatik ere ordezkatu den eta bueno, feministontzat bakea ez da soilik e, zuzeneko indarkeriari keza edo gerrarik gabeko egoera bat eta e, zentzu hortan sinadura batek herri honetan ez dobake egoera batekarriko hau da, bakea zer, e, prozesu komplexu bada epe ertain luzera begira eta gizarte zibila osatzen duen sujetu talde ezberdinek eman beharreko eh eztabaida e, ez sozial baten bitartez berdefinitu behar ditu bakea, segurtasuna, memoria, justizia kolektiboki. Hau da, e, eta nolabait eh edok berdefinitzen ditu edo euskal herrin ez da bakek izango ez behintzat emakumeontzat, ontzat ez behintzat e, indarkeria normalzat emakumen kontrako indarkeria normalzat hartzen don jendarte jendarte e, batentzat hortaz e, laugarrena apustu apustu bat e, nere gaurko zerrenda e, bada olotuta e, jendarte eredua e, ereduari hau das e, Eta da, askotan hitzeik jau hongi bizitzea, bizitza duina zer den, eta hori inikusta erronka badela mugimendu feministan ere eta euskal herrin. Hau da, e, kolektiboki definitzea, argi dao, e, momentu honetan talka daola, ez? Talka dao bi sistemen baitan. Sistema bat gaur egun ez duna, non kapitala erdigunen jartzen non. Eta horren arabera, sistema ekonomiko, sozial, politiko, kultural bat egituratzen da horren baitan, eta bestalde batetik dago dao, sortzeko daun eredu alternatibo bat, non e, pertsonen e, bizitzen aldeko eredu bat. Eta Hori, ba, eztabaidat aliantzei esker lortuko duedo edo zen bide bada eta zentzuz hortan bai salatuar daitu momentu hontan bizi ditun e, prekariitate e, egiturazko e, neurri murriztaileak, e, politika neoliberalak, TTIP adibidez, baino horrekin batea paraleloki joan bargaera ikitzen beste herri eredu baten oinarri sozialak oinarri ekonomikoa zeintzuk izango dien eta hori ezinbesten aliantzetatik e, sortzen aiga baditugu espazio honen apostu politikoa itenaigan espazioietan parte hartzeko ere feminismotik nahiz eta askotan ere ba, kostu potente bat den segun eta ze espazioetan e, ba parte hartzea eta hori da kostu e, personala bizitzen dutuna militanteok espazio mistoetan parte hartzea e, dauden eh bueno ba botere harreman ezberdinek hoiek ez nolabait ez on hartzea baizik eta hoiekin elkar bizitzen jakitea eta baina hori ere bada feminismotik duna apustu apustu nagusienetako bat eta Aurrera bideontan esango nuke ba, gure gorputzetan, gure komunitaten, gure lurralden eta gure mentalitateetan e, eraginduen gatazka ezberdinek el, e, elkar gurutzatuta e, bizigala. Ta elkar gurutzak eta hortanik azpimarratuko nituzke batez ere ba, patriarkatuaren, e, gatazka politiko armatuaren eta klase gatazkaren saminek, e, minek eta orbana gure gorputzetan ditugula eta hauen sendatzea prozesu individual bat bada, hau da dena hau de terapietan, psikologotan handa hemen. Baina horrei ere bai izaera politiko bat eman behar diu. Gure uste zapalkuntza e, izaera politiko bat duten einen horren sendatzeak ere izaera politiko bat izan behar du. Eta gure militantzian, gure komunitatean, gure etxetan, gure e, talde feministetan e, behar horrek ere nolabaileku bat, espazio bat, behar ditu prozesu batzuk, ba, e, eta zentzu hortan osatze, osatze individual eta kolektiboa eremu muez berdinetan, ba, bada eskuartzen duen beste e, erronketako bat. Eta, eta bueno, horrei lotuta eta guztia e, guzti nola lortuko duen, nola lortzen ari apustu guztiok aurrera eramatea eta momentu entenik esango nuke lortzen ahi gala e, feminismo, ah, feminismoan, feminismoetan jarduteko e, era esango nuke nola dela enbor sendo bat non adarrez berdinek dauzken. Eta adarrez, hau da, feminismoa jardua ez da jarduten feminista bezala sogin mugimendu feministan, Baizik eta feminista gisa gaur egun jarduten da Euskal Herrin eremu oso ezberdinetan, izan akademian, izan gazetaritzan, e, e, izan e, literaturan, izan sindikal gintzan, hau da oso eremu ezberdinetan jarduten du feminista gisa. Eta nik uste horrek indartzen do, indartzen do e, e, nolabait bultzada feminista, indartzen do kontzientzia feminista e, nolabait e, ba, eremu ezberdinetara zabaltzea eta horregatik iruizazait oso garrantzitsue bai mugimendu feminista eta bai eremu ezberdinetako feministak gure harten elkarrizketan jartzea, gure harten harremanetan e, jartzea eta nolabait e, nik esatet e, askotan da e, kontzeptualizazio kontu bat baino aditu eta arituen E, ez, historia hori ateratzen da e, eten gabe, zenbait ere mutan, nik esango nuke dena gala arituak bakoitza gure ere mutan. Ez, eta, eta elkarra itortza hortatik goazela bidea hau ere elkarrekin eraikitzen. Eta zentzu hortan, e, ba, ba gaude edo nolabait, e, Euskal Herrin guzia aurrera ere guk galdera bat itzen diugu gure bururi eta ikusten da feminismoak aurrera pauso pile bat emanditula eremu ez berdinetan, baina zenbat erabaki baldintzatu ditu feministok Euskal Herri? Zenbat erabaki politiko, non, pertsonen bizitzetan, herritarron bizitzetan eragin zenbat izan duen eztabat. Bai, ordun hori da. Oien, hori da nik bideo hortan daukun erronka garrantzitsuenetako bat eta aipatu ditoten erronka guzioiek lortzeko modu modue hori da lidergo feminista fuerte eta indartsu bat osatzea elkarra itortzatik bakoitza gauden ere mutik elkarri begiratzea elkarraia aitortzea eta elkarrekin bidea itea eta, eta nik uste hortik lortuko dugula helburu e, ba, guzti hauek eta erronka guztiok martxan E, jartzea eta azkenen da gaitasun edukitzea erabakiak baldintzatzeko, hau da almen politikoa izatea. eta lidergo feminista horrekin batera lortuko prozesu prozesu hau eh herri hau feminismora eramate, hau da feminismoak e, nolabait herri gixa eta eh herritarr gixa inengatxo askoz ere soriontsugo Eta zenzu gortan hau lortuko du ere bai konfrontaziotik, hemen gauzeko ladi hemen batzuk boterea lortzeko beste batzuk utzin beharko du, eta askotanla utziez zuen inen behar zu inharko ittu gutea. Ordun konfrontaziotik lortuko hau. lortuko hau ere bai desobedientziatik, lortuko hau elkarrekin eraikitzetik, lortuko du elkarrekin eztabaidatzetik eta lortuko du kolekzi botasunetik, guzti hau ba aurrera eramatea. Orduan, ba, bueno, ba erronka hondi ditu Euskal Feminismotik eta et Euskal Feministok esku arten, baina guk e, martxoa zortziko irakurketan aipatzu unbezela, irutza zailu museko partida honetan hondira iokatzeko gara iedela, eta enbiduai hor dagoa botako iula. Hortaz, ba, feminismoak inangatxo herri, eta eskerrek asko.